І посміхнувся. «А поки, щоб ваше серце потішити, най Софійка Святославова із донькою у нас трохи перебудуть. У них там у місті гет зле». Пані Марта ввела поглядом гостей і затрималася на дівчині, яка схилилася над дитиною у кутку під іконою, немов богородиця у різвяній шопці. Подивилася, перехрестилася і видухнула. «Най перебудуть.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 а між собою ще не вмерла. Він мав рацію. Доводилося підлаштовуватися, ніде правди, діти. Усяке було, але ж із ним моя мама. Як я її лишу на такого курва, родича? Як тебе візьму до каземату, тоді ти точно її лишиш, почувся голос Софійки, яка виявилося, уважно дослухалася до розмови чоловіків. Кохана, я тебе прошу, знервовано обернувся Святослав, це я тебе прошу. І весь цей час просила і перепрошувала. Я ж буду приїздити. Я тебе не кину. Усоте, побіцяв він. І тут Шагута несподівано вигукнув. Тихо будь. Маю ідею. Він рвучко розвернувся на підборах і зірвався до хати, ослизаючись на втоптаному снігу. Софійка тим часом підійшла до чоловіка,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 Не чому згадався батько, який був військовим, а отже не один раз так обіймав свою половинку на порозі невідомого. А проте він тоді їхав воювати, у той час, коли Святослав зараз лише до Бережан. До Бережан і назад. Нема через що хвилюватися. Верешті, зараз усім непросто. Нова влада, нові порядки. Тут з хати вискочив Степан, затиснувши в долоні якогось папірця, Другою рукою він притримував шапку, щоб бува не згубити дорогою. Певно, щось такий справді вигадав, якщо так поспішав. «Дивись, святку!» – підбіг він і простягнув складений удвоє папірець. «Це моя довідка з полону. Візьми з собою. Коли що ти звільнений за всіма законами жовнір. Совітська влада тебе звільнила. Вона і нині наших поверта. Бери, будеш Степаном Шагутою». Звільненим з полону капралім. І батько твій не офіцер, а трудовеселянство. При цих словах він гребливо сплюнув під ноги. Єдине, що доведеться відгукуватися на Степана. Як це, розубився Ліщинський. А так, Степан підморгнув і ляснув друга по плечах. Бо з цим папірцем ти – це я, Степан Шагута. І ніхто ті не займе. Усе по закону. І жінка дасть всі спокій.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 звільненого з полону совітською владою. Як прийдуть, покажеш оцю цидулку. І довідзення. Хай шукають ліщинсько де інде». Святослав нарешті зрозумів, про що йдеться, і насупився. «А ти?» «А що я?» – легковажно перепитав Степан. «Мене тут гет усі знають». «Я ж міг ту цидулку згубити». «Міг же?» «А сусіди підтвердять, що це я». «Дякую, але...» І тут Софійка у свою чергу оцінила задум та прикрила чоловікові рота долонею. «Жодних але...» «Слушно», – погодився Степан, – «жінок, тра слухати! От і моя мама просять твою маму, пані Марію, приїздити до нас у гості якнайскоріше. Будемо раді!» «Зачекай», – Святослав струснув головою, – «ти хочеш сказати, що я можу привезти маму сюди?»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 протримаємося, а далі буде видно. І чоловіча ніжність, що залишається десь на споді душі, багато може міститися в одному потиску руки такого, що несила передати словами, бо чим, по суті, є слова, як не лушпинням справжніх почуттів. Сніг на нечищеній вулиці зарепів під ногами. Святослав, не озираючись, попрямував до околиці. Надто багато лишав зараз тут, щоб мати сміливість озирнутися. Наразі належало вибратися до уторованого шляху, повернути на бережани і сподіватися, що хтось підбере хоч би до Урмані, великого села, звідки дістатися до міста, було значно простіше. Повертатися без клумаків на плечах та дружини з дитиною, які щохвилини застрягають у заметах, було простіше. Сонечко сліпило, відбиваючись від незайманого снігового насту. Кущі стояли кучугурами, познаючи шлях зліва від дороги і жодною гілочкою, не випинаючись над зимовою ковдрою. А дерева ніби підморгувались під білих пухнастих шапок, які подарувала їм щедра цьогорічна зима. Святослав навіть не помітив, як дістався берегу східної золотої липи де широка оболонь раптом звужувалася, і у найвужчому місті понад річищем було зведено міст. Тепер замети на перемерзлій кризі до краю заповнили проліт, залишивши посередині лише малюсіньке віконце. Але усе це – святково-білий сніг, мережане дерев'яне поруччя з бурульками-звіночками, віконце у кучугурах. Не би вічку у якийсь інший світ створювала такий світлий, майже святковий настрій, що Святослав навіть похлоп'ячому з'їхав з невисокого берега на літ, піддавшись раптовому поруховій душі. А може це була просто радість за Софійку з малою, яким зараз тепло й затишно, ситно та надійно у шагутині хаті? І раптом вдалині щось заголо, немов серед засніжених берегів, з'явився звідкись правдивий хрущ. Хлопець, нашорошивши вуха, а потім зрозумівши, що це насправді за хрущ, рвонув уперед берегом, а тоді засніженим путівцем, бо впізнав звук двигуна автомобіля. Поза сумнівом, десь недалеко попереду торохкотіла машина.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 «Заблукали», – подумав він. Ще за хвилину Лішинський побачив, що в кузові вантажівки повно людей і подумав, що може й не влізти. Але хіба багато місця треба молодому хлопцеві, який до того ж кілька місяців харчується лише сушеною рибою та хлібом? Коли захеканий Святослав зупинився у кількох кроках перед вантажівкою, він перевів подих, а потім привітався до мовчазних військових, що дивилися на нього уважно,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 Шагуті місцевому мешканцю простіше буде пояснити недовірливим військовим, що він тут робить. Це вам не Святослав Ліщинський, студент зі Львова та син сотника армії УНР. Шагута протягнув старший і підніс посвідчення ближче до очей. Я з Пліхова поспішив розвіяти підозри Святослав. До Ормані добираюся. З кабіни вантажівки визернув шофер. Він теж був військовим із малиновими петлицями. Плехав там?» Старший лаконічно вказав пальцем у сторону, куди вели хлопцеві сліди. «Так». Шофер присвиснув. «І чо?» «І як я туди «Праєду?» «Та?» Старший навіщось поліз до внутрішньої кишені, витягнувши з глибин сірого папірця. Він узявся уважно вивчати його зміст, водячи пальцем по рядках. «Слушай!» Врешті ляснув він по-написаному. «Так там тільки аднаво забрать надо та. І чо?» – здивувався шофер. «За аднім отета по снігу хуячить та, і застрять там нахуй чолі». Святослав посміхнувся мимоволі, аж надто комічним виглядав цей діалог. Тим більше, що він, галичанин, ще не встиг призвичайтися,